ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני קרובים מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה האחת שמונה ועשרים באמה ורוחב ארבע באמה היריעה האחת מידה אחת לכל היריעות. חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה וחמש יריעות חוברות אישה אל אחותה, ועשיתה לולאות תחלת על שפת היריעה האחת מקצה בחוברת, וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. חמישים לולאות תעשה ביריעה האחת, וחמישים לולאות תעשה בקצה היריעה, אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אישה אל אחותה. ועשית חמישים קרסי זהב, וחיברת את היריעות אישה אל אחותה בקרסים, והיה המשכן אחד. ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן, עשת עשר יריעות תעשה אותם. אורך היריעה האחת שלושים באמה, ורוחב ארבע באמה, היריעה האחת, מידה אחת לעשת עשר עשרה יריעות. וחיברת את חמש היריעות לבד, ואת שש היריעות לבד, וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל. ועשית חמישים לולאות על שפת היריעה האחת, הקיצונה בחוברת, וחמישים לולאות על שפת היריעה החוברת השנית. ועשית קרסה נחושת חמישים, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את אוהל והיה אחד. וסרח העודף ביריעות האוהל, חצי היריעה העודפת, תשרח על אחורי המשכן. והאמה מזה והאמה מזה בעודפת, באורך יריעות האוהל, יהיה שרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה לאוהל. עורות אלים מאדמים ומכסה עורות תחשים מלמעלה. ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים עשר אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. שתי ידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה כן תעשה לכל קרשי המשכן ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש, לפאת נגבה תימנה. וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש, שני אדנים תחת הקרש, האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש, האחד לשתי ידותיו. ולצא לעם משכן השנית, לפאת צפון עשרים קרש. וארבעים אדניהם כסף שני אדנים, תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד, ולירכתי המשכן ימה תעשה שישה קרשים, ושני קרשים תעשה למקצועות המשכן בירכתיים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו, אלא טבעת האחת כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. והיו שמונה קרשים ואדניהם כסף, שישה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד. ועשית בריחים עצשיתים חמישה לקרשי צלע המשכן האחד וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח. מן הקצה אל הקצה, ואת הקרשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב, והקמתה את המשכן כמשפטו, אשר הוראת בהר, ועשית פרוכת תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב יעשה אותה קרובים. ונתתה אותה על ארבעה עמודי שיטים, מצופים זהב, ובהם זהב על ארבעה עד נכסף. ונתתה את הפרוכת תחת הכרסים, והבאתה שמה מבין לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתתה את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה והשולחן תיתן על צלע הצפון ועשית מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוש זר מעשה רוקם. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים וציפית אותם זהב ובהם זהב ויצקת להם חמישה אדמי נחושת.